Здавалося, що такі спогади образили плантатора. Він аж руками замахав. Та що ви, що ви, що ви, що ви? Невже я згадуватиму про це після такого благородного вчинку? Я радий, що ви так думаєте. Але все ж мені дуже пощастило, що іспанці з'явилися вчора, а не сьогодні. А то я був би зараз там, де Джеремі Пітт. І де б тоді взявся той здібний чоловік, що побив іспанську наволочі їж зброєю? Навіщо, навіщо про це згадувати? Мушу, любий полковнику. У свій час ви заподіяли людям чимало лиха своєю жорстокістю. І я хочу, щоб ви відчули дещо на собі і на все життя запам'ятали це. Хоча б заради тих, хто колись в майбутньому може ще потрапити до вас в лабети. Там, у кормовій рубці, лежить Джермі, чию спину ви розмалювали всіма кольорами райдуги. Від ще проваляється не менше місяця. І якби не іспанці, то зараз він міг би вже бути і на тому світі. А можливо, що і я разом з ним. Після цих слів наперед виступив Хакторп, високий енергійний чоловік, з виразно окресленим привабливим обличчям. «І хочеться вам марнувати час на такого мерзотника?» – сподивом запитав колишній офіцер Королівського військово-морського флоту. «Викиньте його за борт, та й по всьому!» Очі полковника мало не вилізли на лоб. «Що це біса ви верзете?» – заривів він. «А ви щаслива людина полковнику?» перебив його Пітер Блад. Хоча ви й не догадуєтеся, чому саме. Цього разу не втерпів Волверстон, цей одноокий здоровань. Він найменше був схильний панькатись. «Повісити його на нокреї. почувся його різкий сердитий голос, гаряче підтриманий вигуками декого з колишніх невільників. «Полковник щоб затримтів!» Але Блад, обернувшись до друзів, абсолютно спокійно промовив. «Ось що, любий, Волверстон», – сказав він, – «дозволь мені командувати». «Здається, так ми домовлялися, і я прошу не забувати цього». Погляд його перебіг по всіх присутніх, вказуючи, що звертається він до всіх. «Я хочу, щоб полковникові Бішопу зберегли життя». Він потрібен нам як заложник. Якщо ви наполягатимете на тому, щоб його повісили, то вам доведеться повісити і мене разом з ним, або ж я зійду на берег. Ніхто нічого не відповів йому, хоч вираз на обличчях колишніх рабів свідчив, що вони не зовсім згодні з капітаном. Лише Хакторп знизав плечима і втомлено посміхнувся, а блад вів далі. Пам'ятайте, друзі, що на кораблі може бути лише один капітан. Отак. І він знову повернувся до переляканого полковника. Хоч я й обіцяю зберегти вам життя, однак мушу, ви самі це чули, затримати вас на судні як залужника. Це буде надійною гарантією обаченої поведінки губернатора Стіда і усіх тих, Хто залишився у форті, поки ми не вийдемо в море? Поки не вийдемо? Жах, що пройняв душу полковника, не дав йому закінчити ту недоречну фразу. "Саме так", підтвердив Пітер Блад і повернувся до офіцерів, що супроводжували полковника. "Вас, панове, чекає шлюбка. Ви чули мої слова, так от, Передайте їх його превосходительству разом з моїми найкращими побажаннями. Але, сер. почав був один із них. Розмову скінчено. Мене звуть Блад. Я капітан Сінкольягас, захопленого як військовий трофей у Дона Дієго, Спіноси і Вальдеса, що зараз перебуває на борту корабля як бранець. Вам... Час зрозуміти, що я вдався до зброї не тільки заради того, щоб побити іспанців. Он трап. Ви побачите, що краще спуститися по ньому, ніж летіти через борт. А це може статися, якщо ви затримаєтеся. Офіцерів легенько підштовхнули, і вони пішли, незважаючи на несамовиті протести полковника Бішупа. А коли більше б лишився сам серед людей, які мали всі підстави ненавидіти його, він так оскаженів, що аж тримтів од люті.